ומטמוני משתרים, למען תדע כי אני אדוני הקורא בשמך אלוהי ישראל. למען עבדי יעקב וישראל בכירים, ואקרא לך בשמך, אכנך ולא ידעתני, אני אדוני ואין עוד זולתי אין אלוהים, אאזרחה ולא ידעתני, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה.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 חרס את חרסי אדמה, היאמר חומר ליוצרו מה תעשה? ופעלך אין ידיים לו? הוי אומר לאב מה תוליד, ולאישה מה תכלין? כה אמר אדוני קדוש ישראל ויוצרו: האותיות שאלוני על בניי ועל פה על ידיי תצבבוני. אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה וראתי. אני ידיי נטו שמים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 בזיקים יעבורו, ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו, אך בך אל ואין עוד אפס אלוהים. אכן עתה אל נסתתר, אלוהי ישראל מושיע. בושו וגם נכלמו כולם, יחדיו הלכו בת כלימה חרשי צירים. ישראל נושע בה' תשועת עולמים, לא תבושו.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 כל זרע ישראל